sala baba ya kale yote nimepita ya zama yamekuwa maga nimefanyika kuwa mwana kwa kazi ya sala baba ya kale yote nimepita zama yamekuwa maga nimefanyika kuwa, ni kuwa mwana bila Haleluya haleluya haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Bwana Yesu Kristo asifiwe sana Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake inayotuokoa na kutukomboa Ninamtukuza Bwana kwa ajili ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo na uweza wa Roho Mtakatifu utendao kazi ndani yetu. Neno la Mungu katika waraka kwa Efeso sura ya 3 mstari wa 20 na 21. Na Waefeso na, na moja, Neno la Mungu linasema, "Basi atukuzwe yeye Mungu, awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaoombayo au tuyawazayo." Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, nam atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu, hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Basi atukuzwe yeye Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, nam atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu. Hata vizazi vyote vya milele na milele amina Rafiki mpendwa wiki hii tutamwomba Mungu maombi ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya inayotuzuia kuishi maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo Tutaomba maombi ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya inayotuzuia kuishi maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo Biblia katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya kumi sura 3 hadi wa sita. waraka wa pili kwa korinto kumi. Tatu hadi sita imeandikwa ingawa tunaishi duniani hatupigani vita kama ulimwengu ufanyavyo silaha za vita yetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinwacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo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 tena tukia tayari kuadhibu kila tendo la kutoti kutii kwetu kutakapokamilika Rafiki mpendwa kuna mambo muhimu ya kufahamu kwa habari ya mawazo yetu na fikra zetu kabla hatujaanza kuomba maombi ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya kuna mambo muhimu ya kufahamu kwa habari ya mawazo yetu na fikra zetu kabla hatujaanza kuomba maombi ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya Jambo la kwanza tunapaswa kutambua kwamba ushindi wetu unaanzia katika mawazo yetu. Ushindi wetu unaanzia katika mawazo yetu. Ukifikiri vema, utakiri vema na utatenda vema. Ukifikiri vibaya, utakiri vibaya na utatenda vibaya. Ukifikiri vema, utakiri vema na utatenda vema. Ukifikiri vibaya, utakiri vibaya na utatenda vibaya. Mafanikio yetu kiroho na kimwili Yanategemea sana mawazo tuliyonayo na jinsi tunavyofikiri. Mafanikio yetu kiroho na kimwili yanategemea sana mawazo tuliyonayo na jinsi tunavyofikiri. Jambo la pili, Mungu anayafuatilia mawazo yetu kama anavyoyafuatilia maombi yetu. Mungu anayafuatilia mawazo yetu kama anavyoyafuatilia maombi yetu. Ndio maana tumeambiwa anafanya mambo ya ajabu mno. Zaidi ya yote tuyao mbayo au tuyawazayo anafanya mambo ya ajabu mno zaidi ya yote tuya mbayo na au tuyawazayo kwa maneno mengine mawazo yetu ni maombi yetu mbele za Mungu mawazo yetu ni maombi yetu mbele za Mungu kuwaza mabaya ni kuomba mabaya yatokee kuwaza mema ni kuomba mema yatokee tunaambiwa kwa neno la Mungu kuna kusulubisha mwili na mawazo yake mabaya kuna kusulubisha mwili na mawazo yake mabaya. Imeandikwa katika haraka kwa Galatia sura ya 5 mstari wa wa Galatia ishirini na hao walioa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Na hao walioa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Jambo la tatu mawazo na fikra tulizonazo hizo zinazoongoza mitazamo na misimamo tulionayo mawazo na fikra tulizonazo ndizo zinazoongoza mitazamo na misimamo tulionayo hapa ndipo tunapozungumza tunapozungumzia mawazo na fikra zilizopotoka mtu aliyepotoka katika mawazo na fikra zake hawezi kuelewa wala kuona mambo kwa usahihi mtu aliyepotoka katika mawazo na fikra zake Hawezi kuona wala kuelewa mambo kwa usahihi mtazamo wake kuhusu kweli unako umevamishwa kwa hiyo hasiki wala haoni kama impasavyo kuona Biblia inasema ni vipofu walio na macho na ni viziwi walio na masikio Isaya 43 na mstari wa na, na, na katika waraka wa pili kwa Timoteo sura ya 226 tunaambiwa ni watu waliopoteza fahamu zao waliotegwa na ibilisi hata kuyafanya mapenzi yake. Kwa hiyo wiki hii tumobe Mungu uponyaji wa mawazo na fikra zetu, zikapate kumtii Kristo. Tutumie mamlaka ya neno la Mungu na damu ya Yesu, kuangusha ngome ya mawazo na fikra zote zilizojengeka ndani yetu kinyume na kweli ya neno la Mungu. Tuvunje na kuharibu misimamo yote inayotufanya tushindwe kumtii Mungu na neno lake. Na kwa jina la Yesu Tuinuke kinyume cha hoja zote zinazotujaza kiburi na kutupa kujiamini katika njia zetu zilizopotoka. Tuinuke kwa jina la Yesu kinyume cha hoja zote zinazotujaza kiburi na kutupa kujiamini katika njia zetu zilizopotoka. Tuombe. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kukujua wewe na nguvu zako. Tunakutukuza na kulisifu jina jina ulilotupa litupasalo kwa wokolewa kwalo jina la Yesu Kristo. Tunakusifu kwa matendo yako makuna ya ajabu unaotutendeea katika maisha yetu kila siku itwapoleo. Jina lako litukuzwe milele bwana. Baba tunakushukuru kwa kwa neno lako Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wowote katao Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya mioyo yetu nasi tunakuomba kwa jina la Yesu neno lako likafunwe ndani ya mioyo yetu mawazo na fikra zote zinazopingana na kweli yako kwa jina la Yesu Kristo neno lako bwana likafanye vita na kuangusha ngome na mawazo yote yasiyo Kristo ndani ya nafsi zetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu upanga mkali wa neno lako Mungu kafanye vita na kila roho za kiburi na hoja na falsafa za kipepo zilizojengeka ndani ya nafsi zetu zikaangushwe kwa nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo hilo neno lako Mungu litendalo kazi kama nyundo Likavunjevunje ngome zote za mawazo na fikra potofu zisizomtea Kristo na kututiisha tukapate kusikia na kuamini na kutii kwa jina la Yesu Kristo Baba tunakuamini na kukutegemea kwa moyo wote. Tunakiri uzima na wokovu wako katikati ya maisha yetu. Tumesimama kwako Mungu usiyeshindwa, tukikuomba na kukuamini kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya wokovu wa wapendwa wetu, ili asiwepo hata mmoja atakayepotea, bali wote tukaifikie neema yako ya wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe Bwana ni Mungu ule pamoja nasi.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 basi tusimame kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kuangusha ngome ya mawazo mabaya katika mawazo yetu ili nguvu ya neno la Mungu ikapate kutenda kazi jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe. na ile damu ya Yesu Kristo yetuneneayo mema ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote amen